الله بنیاد کې خود او وی ربنا تقبل منا الله ته قبول کې د توحید د پایه بنیاد کې خود دویم دویمه فائدې ذکر کا ربنا وبعث فیهم رسولا منهم الله پدای کې پیغمبر د دا دای نه راولېږي چې دای دا په دی چې سبا دا اعتراض نه کړي چې دا څنګه پیغمبر دی عزمونږ نه مختلف دي نو دا دو خبرې ما کیسابونو کې کی ذکر شوي نان نساب کی او ميرغبو ان ملت ابراهيم او مخ بناړې د طریقې او د دین او د فطرت د حضرت ابراهيم عليه السلام نه الا من سفها نفسه ہو. مګر هغه څوک به مخړی چې هغه به وقوفی خپل ځان کمقلی صاحب غړی هغه به فطرت او طریقه د ابراهیم علیه السلام بریدي او دا هغه وجه ذکر کوي ولا قدس تفیناوه فی الدنیا. دنیا کې مې دی غو راکړې و د خپل رسالت د خپل دوستای او د خپل پیغام رسول الله لپاره او انه په اخرته له اخرت کې بداد نه قانون نه یعني ابراهیم علی السلام دنیا کې نیک انسانو او اخرت کې بداد نه قانون ذکر ربو ارت ویلو چی اسلم ځان تابعدار کا وی اسلم تو رب العالمین ذال الله لتابدار اس ابراهيم عليه السلام حضرت ابراهيم عليه السلام ده الله یو نیک بنی آدم پدی باندې او چې امتحانات وکړ راغلو یو امتحان اور له اور اوقلی چې پله ک رتو کو نکلنا یا نارو کونی بردن صل منله ابراhimیم دویم امتحان د بچبانې چاړه کې خودل الله وفضی ناو ذب نظیمم امتحانو واچیا سره مقابله کول ابراهيم عليه السلام ورته وي الزمارب جون دي کولم لو کول کوي اغه زم جون دي لو کول کوم ابراهيم عليه السلام ورته زمارب د مشرق من ور راخې جې ته د مغرب نه روخې جو <تصفح> او بل امتحانه به ذکر کو چخپل بچي اغه میرا کبريدا نخبل بچی وستل او پری خودل او سوئی ربی انی اسکنتو من زریتی بیوادن غیر زیزر این این دا بیتک المحرم ستاکور زرمی پری خودل نو چونکی دا او قربانی وي نو دا دیو الله اللہ وی وما یرغبو ان ملت ابراہیمان او مخبوانه لړید د دین د ابراهيم عليه السلام نام الا من سفه نفسه مگر هغه څوک چې هغه به وقفه کړی خپل ځان لره او هغه په فطرت د ابراهيم عليه السلام پريدي ولي ولکد استفيناهو فی الدنيا او خامخا ما غوړه کړو ابراهيم عليه السلام دنیا کې وانه فالاخره له من السالحين او یقینا فی بعده اخرت کې دنه قانونا د کامیاب خلقو نه کامیابی خدا دا چې اخرت کې کامیاب کامیابی دنیا کامیابی دا ابسدا دی اوسوره صدا لکه سور ایکاب کې ورازید دنیا کبا هر چیز ذکر نو یو دا دنیا بتانه غست کېږي او دنیا بس تانه واغست کېږي دویم د دې دنیا وخه لگدې وخت خوه قلیل او دریم د دنیا په پتا وبال او سزا وخت بلزان ګرځي فرق د علم او د دولت و منس کی نو علم چې څومره تخرچ کې نو دومره سیوا کیږي دولت چې څومره لگے نو دومره کمیږي علم داسې او خزانه دا جداستانه څوک پټولې نږي دا بستاه حفاظت کوي او دولت د دې په عجز باندې دي چې تبعه غی له سوګیدارو سکیورټی ګارد غوري دوټوي به په حفاظت کې د کور د دولت په حفاظت کې د دس سرو دسبینو په حفاظت کې خو چې کله علم کو قرآن دې زده کړ الله ول علم نصیب کونو نو دا علم بس ته حفاظت کوي دنیا دا غي وخلګدې اللاوی د دی مثال داسه ده لگزه برن باران روورون پا آغیس رزمکا رو پرسیگی فا ام بتت نو آغشنکی زرغنکی نو آغشن او دا آغی نرستو آغا گیاگانی اوچی شی خلقی د باسی ده فصلوننا پولو یو گرزی بیا پی خلق گرزی تز رو ریا بیا اواکی الوزی لالوزی بست جوڑ شید علم د ازي شزده چې بده زوال ناراضي ها دا علم زوال شتا چې تا علم کړه او بیا د قران لشا کړه زمون پختانو کې د ټولو نه غټ مرض دا وي چې موږ په ماشوم باندې قران خوایو نو کله چې زمون بچي په ناظره قران ختم کی نو مخلوې پروګرامو کو خدای سبو را وځ راګړې دی ګونه بګه باخو کو على له په کیو کو علماء په جراولو پدې خوشالای وانی چې زمما بچي دا اول ناخره په قران وي خدادانه ختم نه رسو بیا موږ دې بچی له ونی چې بچي لاړ شه دا قران زده کا د دې په مانو مقصد او ځانګوګه د دې لاندې جون تیر کا کته ولای بچي کاکا بچي خو دې سبق د نه راځي تبل بچو سبق نه وي زمما ختم وختم کړی نو دا ختم کول سه کمال نه دی کمال دا ری قرآن سره رستا تعلق جوړی ابراهيم عليه السلام چې الله ځان له غوړه کړو نو هغه پاغي گنو چې ختمې کړې هغه پیغمبر و خليل الله و د الله دوست و خو باوجود دا غین الله له محتاج ده او الله ته ربنا رب بنا تقبل منا الله مونې قبول کې ما تا تخي چې مرتبه سمر نو لوي شي اجزی داغه نسوکهږي ام المؤمنين حضرت عائشه صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمای چې دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم په شپه الله عبادت کولو نو زما کړه سره خواږی به مصلاه چولې وا نو ولالو د نورو بولاړو چې خفي مبارکی به اوپر سي دي او ځکله بسجدي ته لاړو نو دمره واخبه پروتوس سجداګي چې زه ما به شګ راوي چې اسي نه جې ضروري قبضه شي نو ما ول د شګ کاره چې نبی رسول الله خو جون دې ده کنه امام د تبوسوگو چې دمره اوګد عبادت ته خدا الله د ټول محبوبې نو نبی رسول الله جواب کې ما ته وایي چې الله په ما دمره احسانات کړی مزاګلې او سجده نشم لګولې زدا غ شکر نو باسم افلا ما كون ابدا شکوره زيد الله شکر گزار بني ادم نشم ما اوتابه نه الله احسان کړه استرګی راګړې دي نظر چې لوگو فرق فرق بګراشی نو یی د نږدې نن برده یو دایده لری احوازت د دې بکار دی او د دې زکات استول بګار دی چې بده مونږ د الله کتاب از دکو خدای شته دا چددا وسترګونه د چشمې لریږي او نظر د کمزورې، تاسو د قرانم بیان ښکاري بیا به تاسو احساس هغه وخت کوشي. چې دا الله سومر الی قیامت په ما باندې. غاخونه درکړې دي د هر خوراک نه د مزاخلې، چې دا چا خپل غاخونه نشه د هغه نه د بوسوګه. هغهونه درکړې دي نه ته په غلط سيزونه ولي اوري. او د قران کریم آیات ته يوم يهم عليه في نار جهنم دنیا کې د غل سيزونه بلې غوګونو اوریدلیو په دې سترګې قتليو په دې خلې ویلیو او به دولت راځم کړو الله دا ټول دولت وزبه جهنم کې ګرم کم لا قسم چې سړې سلور ویلیکای نو دې غوګونو کې با ورته غسل ویلیکړې اوس او او بناړای په د سترو کې بواله یبه خلکه ورتاړې او الله وویل او ځال کما كنتم تک نزنده سزا د اگرې دنیا کې توازن لجمع کړو اوس لکه میوزک او رېدل سندره حدیثی پاک راځي نبی علی سلام فرمای میوزیک বজړک منافقت 10000 غنۍ لکه په اوچسمګه د بارانو جوشنګي زرغونی او میوزک او ریدل زنا تلار سمول دی زگا باغی کی یا دا ننگو صفتی یا دا سترگو صفتی یا دا او دا تول شہوتی سی سنو دی نو چکلتا اغا میوزک او ری نو تب خیالاتو کی رکشی آغا دا شاعر او د دم اغا الفاظ اغا بستا زہن کی مشکل کی گی ناغی شکل بجوڑی گی نو طیږه ګله هغه شغل جوړږي نوستا خیالات به هغه طرف تلل شي او هغه سبب د ګناوه ګرځي اوس په دې وخته غانه ووریدا نو د قیامت ورځ باندې به دا جبا الله باندې کی او قران یوم تشهد علیہم ایدیہم و ارجلهم بمکانو یعملون لاس بغوایی کوي الله زی غلط زه لا ټولم خپې بغوایی کوي الله پما باندې غلط زه لته ليو غوګ بغوایی کوي الله پماي غلط سيزونه اورېدليو ستګي بغوایی کوي الله پماي غلط زه لکه تليو سرمنې بغوایی کوي الله مونږه غلط زه سره ټچ کړيو لذا انسان وري خپل وجود توي لمشهت تو مالینا تاسو پما وله گوایو کا کمال ززار کوي غ تاسو برا ترسوزاي نو دا وجود به انسان له جواب ورکړي انتقن الله موږ له وی نه تا کا چارا کړي الله او اغه زمو نه تبوس کوي کله چې له تاریخ ګوري کله کله حیران شي کنه دا څه داسي عمل د صحابه وو نه چې ته حیران شي چې داسنګ شي وي حضرت عثمان رضی الله تعالی خو مبارک راځي حضرت عثمان رضی الله تعالی خو ډیر حیا دار سړی اصحابوګي ډېر وی حیا دار یو ورځ نبی کریم صل الله عليه وسلم کور کې ناستې ډډه له غولې دا لنګي تر دې زنګونانو پورې نه پاندې نه نبی رسول الله سرګند دي دروازه وټه کې دا سوه کې با دروازه باندې ابو بکر صدیق ته درزا او حدیث پاک رازی نبی اسلام دک سره له غولې دا او حوالے پړنده سرګندې کړې دي کی دعا سلامو شو کی نه واستو لکه ساعت پس به دروازه وټه کیده سوق دي دروازه باندې عمر فاروق ته نبی رسول الله عليه راضا راغی او عمر رضی الله تعالی او کی نه واستو لکه ساعت پس حضرت علی رضی الله تعالی نو دروازه وټه کول او هغه کوتران نوته نبی رسول الله په دکه حال بیا وازه او ټکی دا ويسوک دي دروازه کې او عثمان بن نورند نبي رسول الله عليه الصلاة والسلام نبي رسول الله نه کي ناس ته خپل پاندي مبارکي کی او ځان برابر کو اتوی رازہ. حضرت عائشہ رضی اللہ ناستا دا. او راضا حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالى عنه رستو ناس ته او هغه د ټول منظر ویني چکل د ټول لاړل نبي رسول الله نه د ابوس کي چپلار مي راغه استاد او وګوالي مرګره ابوبکر صدیق تاسو خر کفیت تاسو بدل نکو عمر فاروق رضی الله تعالی ان هراغه تاسو کفیت بدل نکو علی کرم الله وجه هراغه تاسو کیفیت بدل نکو عثمان جنور جراغه کیفیت مو بدل کوی ولی دا الله او و تو فرمایل زداغه سړی نه حیاو نو کوم چې داغه نفرشتیم حیا کای الله تعالی عثمان رضی الله تعالی نو دا حیا نه ډک سړی او هذد عثمان رضی الله تعالی عنہ یو روایت ده چې ما کلنه د نبی رسول الله سره بیعت کړه او لاس مو سره ملاو کړی ده دا أغین نرستو ما د خپل لاس پر شرمګا سره نه دیوله چې دا لاس د پیغمبر سر لګیدل ان انسان خامخا مجبور شي ځان سر لاس لګای ماتر حتر دا دا ما تر ه تر وسه کوشش کړی چې زما لا زما ده شرمګا سرهونه لګي ولې دا زما ده حبيب صلی الله علیه وسلم سره لګي درې دبره مين ناکوغه ما و تاسه کو مون پیغمبر بورخندا کو صحابه بورخندا کو علما بورخندا کو قران بورخندا کو هو موزه ستې زمانه می حامل قران هوکر هغه قران عملي کړو نو زکه دنیا کی عزت مونږ اور, اور هم خوار او ذلیل وې تاریک قران هوکر مو قرآن پر خودنه خو راځلې مو دې ترکیوایو چې سره پینش ډواچې ټایوچې انا کیو لګئی او په څه په خو راکې شي مونږ وکړه ترکیو کا لري ترکیو کا, ترکی کا پینش ډوا چولو مولانا الطاف حسین حالی سے وئی چې ته دانه تهذیب دی او اٹھا کر پین دو بهر ګلی میں نئی تهذیب کے انڈے گندے دانے میں چې خلکو کو رہستے نے دا تخم پا لکتے دا بارو گرز ہوئی او بیاورت ہوئی کی مسلمان نے ترقی جو فرنگی بن کر یہ کی ترقی ہے مسلمان کی نہیں مسلمان ځان نا انگریز جوڑ کو کلین شیوی ہو کو ٹائی واچوالا پین شڑی واچوالو ایما ترقیو کا از اما محربان دادا انگریز ترقی دے مسلمان نه پکار دالي چې ته انګريس بدي مجبوره کې چې راستا د پیغمبر سنتو ساتي کمیس پرتګوا چی او پسرټوبۍ کې دي نو بیا تا تار کې کړي دا تاج د هغه کردار اپناو کوته کوته کېو نه کا پکارداري چې مونږ اخپل جن چې له کوم دی مونږ له الله را کړي دي څه پته نه لګي شوږ مونږ مخ کېږي ډېر خفه زمون غوستا سو را وړاندې مونږ به خبرو لاس ولحد کېږي خودي او اخیر اخره خاتمه خستووه بده لږې زمونږ اخره خاتمه وسنګي نو د مرګ نه مخکي مخکي الله سره تعلق جوړول الله راضي کول الله سره مين ساتل او تعلق او اولين ساتل الله او هیڅوک چې زمما شو زی ځان لخپل کم نو دا شو غوړې ټول دنیا دا غښ ابراهيم عليه السلام الله مازان لغورکړو دوستيله چې الله غوړ کېب سمړوي او په اخرت کې ودی د صالحين نیکانو اس قال له ربو اسلم. رب اسلم کله چې توید د رب ځان تابعدار کا الله تام قال اسلمت لرب العالمین نو ویل ابراهيم عليه السلام ما گردنه خدای رب د مخلوقات وتا <تصفح> ووصايا ابراهيم بنيه وياقوب او وصيت کړه په خبره باندې ابراهيم عليه السلام خپل وجود دا وياقوب عليه السلام يا بني انا الله استفالكم الدين او بچو الله ور کړه د چونکړه تاسو د بار دینه فلا تموتن الا وانتم مسلمون نو ممری تاسو مغربدا سه حال کی چې یی تاسو تابعدار د الله نو مرخه د انسان په لاس کې نه دی بیا ولی الله وی وانتم مسلمون یعنی مطلب دا چې هر وخت تابعدار د دین غرزا داسيو عمل مکو چې باغي باندې تو س شیخ او پاګې باندې صبا وې چیرک اداکار مینه وکړې باجوخه ډېر ورل کې غونې عملی او داګې بوجبان انسان جهنمی کی او باجوخه معمولې غوندي عملی انسان به جنت تزي او الله په سله په نیت باندې کای نو الله لزموږ نه دغپل رضا او ګرځي انبياله مسالمو بغیر د سلاالچ د خدمت کړهو بغیر د سلاالچ د خدمت کړهو او ځکه الله منتخب کړو دې دبارا نو تا چی قرآن دا اللہ کینو ستا کنیوارا دل دا بزرگونو دی. صرف ریاض خار کی. او ستا اندخاب قرآن لگو نو دا دا آقا احسان دے باتا کنا. او ستا بسه که چی بتا آقا احسانو کو نو تا با دا آقا شکوری آدھا که. چی شکور دا خدایا. مونگ لنی داسی و وخرا کو چی مونگ لس منزل لس منتا ستا کلام او رو. او که مونگ طول زندگی اللہ لپس اجده گی اغه جواب مونږ شووروله موسی علیہ السلام د الله دیدار ته روانو یو امو خبره ده خدای یبرد د بار خداس دلیل نه دی یو بډای علماء خل را لاله چې موسی علیہ السلام ته الله لذیذ سلام ور دوا او پس د سلام نور دوا یې زمانو سانوسی کیږي او کی ډیر په ماشومو علي ګمړشي ته ځواني څخه واښ خو واګو نویني او مړشي څومره وخت یې و دګد د ریسو درینی مو ساو پنځو سو کال یومړش اجزنان بالکل پس کوی نشي محمد السلام الله ته وجدک سي الله پاکي بوډایو او دګسي فرمای شي کړه دې دغه سوال له وي ور دوازه بروست یو امت پیدا کوم چې عمر به اوسطا د شپې تو دا یو درمنځ زموږ نبی د تریاش سفر کړي د سرطان د 70 مورې به عمرې په دې کې باغې دنیا مګټي په دې کې باغې آخرت هم غټي ځان مبه خوشاله او ما به خوشاله موسی عليه السلام جوابه سره راغې بډې ولوي موسی عليه السلام زما تپوس نکړ او یا ولله داسي وي وی کچری زما عمر درشبه تکاله وي زما د باغ ازاد قسمه د سجدي نه سر مونږه تر 63 ساړه بس سجده کېدلو درشبه تکاله به وسه هیڅ نه کیدیر کړو زموږ سم راغوني عمر دې زموږ مشران وګورې زیات نه زیات زیات نه زیات ډیر شي د څولابو راشي 110 لا 120 لا ورشي خو هغه بخوانیو هغه مچو یت سواتی چې ګول شاتی هغه بخوانیو چې سلزل کال عمر به ډیرول زموږ د خو سلو یو کې پنچری بيځه در شو کې پنچری دا د الله فیصله ده سمره چې انسان کمزور کېږي تمره مرغ ذره ولي الله پاک او دې د بارې را وې کدی باندې نیک عمل کړې آسی نه چې ده باندې ملوکی او زه تخفش مو جهنم ته بوز نیک سره شهیدان د نیکانو په وفات باندې په علماو په وفات باندې دنیا ورانې الله چې قلب دې قوم ته سزا ورکول غوړي نو داغه نیکان خلک وچت ځکه دې خلک خپله خودش پی پاسي الله ته جاړي فریاد گئی زان دعا کوي د اومد لپاره دعا کوي د خپل اولاد لپاره دعا کوي با دمل سره چټو لشبای ډیکټاک کړي ټوله شبای فیسبوک کړي ټوله شبای کرکټي کتلی هغه سار موږ لبزور که پاسه نشار د سره کوي او نیک انسان چی اغا سر آغامی دا وقت دا او سره دا غمي چې د وخت او د شم زکه چې سهار به مواظن وي جه صلاتو خیر منن نو مجزې پاسې او زو درکادمون زکم ګور سهار سنت وچې اوس لرينه کزا شو شپ لکه کزا دې ته وای چې جماودري د تاسو سنت نه دیکړي دې بدنور خاطو ناروسته کې لکه چې دو په یوري مخ استا مرداری شي لکه چار لګ روبې چې تاوانو شو نو روزانه کوو 4 لګ موږ روزانه بایدو علاوه اوس 9000 زربدوره که سرکاري موږ گزاره م الله اکبر دې سرکاری موږ وایې کډي وډي نه بیا موږ نه باسه دا الله دې ری مذاغه دې کې کې یو پهګه او جنته په ډیوټه کې مو سکول کې وو زمونږه لکان مرګريو هغه به د ماسبخین موسکی وایي سرکاری موسکو مالکه سرکاری موسو څنګه یوسای دره اوی دمو دنده د لا سکو قاضي شه په مو والو غا نه چې موز نوکړې مو کو سلو رکاته سرکاری موسګزارم الله اکبر نو سرکاری موسدا جتي د الله دې رینه کې تیجي په کومه دی اٹھایله نه دي باغره سر موس نه کې تیجي په کومه نه جوړه چې نه جوړه نه باغره دې عبادت وکړي الله دې رضا شي الګو <القا> می پاسه وای مزلول ابن اجوڑه دي الګ چې ناجوڑه ناجوڑ خلل الله دې ناراض شي ویني بیماری بيروسته پرې دې الله له سجده کوي چې مرستي دي کی نن چې الله دا څه وکاوخه بیا بیماری کې و موزه نه قزا کوو بیماری کې بعد الله عبادت نه قزا کوو بیماری کې الله کتاب نه کوو دا الله سره دوستای جوړولو طریقہ ده اسی زتا سره خبر کوم تاسو ټول لکانی د یو لک چا سره لين ديني قف شبي یارانه دوستانه چ سوردا شوای هغه د پردې فټبول شروع کای داغه د پردې کرکټ شروع کای داغه د پردې پتنګ لوزي داغه د پردې برګي جامعې چي داغه د پردې موټر سایکل بیا کسي نخي لګای کوم چې زړه آشنا خوخي کیدا سي کنه کی نومونږ الله غا نه کو حقیقت و هم کړه حقیقت خبره ده الګوي ما جامع د جامع مړه به زما خوخي نه خو زما مرګ نه د شاوواز د لاریاغه دا شه په کله هم وایوري دا هغه وی چې دا چې والا نو ما د حجامې او هغهستي او دا پلانې مرګره میچې دی مې انګارو چموال نو دا, دا, دا نو دې خپلې جامه دا په شاهني کوي وني چې زمما د مرګره خوشاله شي ما وګړ کړ د پارسیو بیٹا غشتو کو مرګري میچې اې اسواله نو دا یې اسمو کو دا څنګه نا چې زمما لاس کې دا بیډي نو زمما مرګره به خوشاله وي نو موږ د الله د بارسو کول د الله حبيب صلی الله علیه ما او تا د باريو نخښه کوم راځي او خوشاله کو کنه دا دوستانه دایرانه دا غب شپ دالین دین دا, دا, دا, دا وقتی تور دی سبا چې زمانا غل خملاو خم شو ما سره دوستانه نه کوي ما سره غب شپ نه ساتي زی په مورځي ګرګر ما چې بل یو څلایي ګرده په ما سره الله سبحانه تعلقو کو جوڑ کا اللہ سبحانه وتعالى کوڑ کا میچ اللہ سبحانه وتعالى کوڑ کو الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون خبردار اللہ بو با دوستانو باندې بند غم راجو نه بدی غم چي ان شاء الله د दुसरी بار الله سره کوکا دا الله دا باره کوو ابراہیم عليه السلام خلیل الله بیا ګوري ومن يرغب عن ملته ابراهيم او اغسوک چې مخواړې د طریقې او مخبووانړې د طریقې د ابراہیم نه الا من سفى نفسه مگر آغا سوک جی اغبی وقوف کڑی اخپلزان ولکت استفائینا ہو ماغور کڑی او دل رب دنیا کی و انہو فیل آخرت رمین السوالحین او د آخرت کی دنے کانونا از کال له رب اسلم کل چد لہوی اللہ زان تابدار کا زمان کال اسلم تل رب العالمین اللہ ما غال خطال راچ رب دمخلوقات و وصابی هاں ابراہیمو او وصیت کړه په دې خبرابانی ابراهیم السلام بني اخ بلو بچو تا یوعوب علیه السلام او ویلو یاه بنيه ای زما بچو ان الله اصلافلکم الدین الله ورګړتا صلی الدین اسلام فلا تموتن نو مرګ دې پتاسو نارازی ممری تاسو الا وانتم مسلمون مگر په داس حال کې چې تاسو ایتابدار ده الله واخر دعا رب العالمین الحمدلله رب العالمین ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم